– Ти, Геро, зважатимеш на думку свого батька? – Звичайно, кузина вважатиме за свій обов'язок зробити реверанс і сказати, як вам завгодно, татусю. Проте лише в тому разі, коли він їй сподобається. А інакше. Вона зробить з вдруге і відповість, як мені завгодно, так і <рес> що. <рес> Гаразд, племінниця, однаково я сподіваюся побачити твоє весіння. Лише в тому разі, коли Господь створить людину не з глини, а з якогось іншого матеріалу, хіба не огортає сум, що жінки повинні підкорятися такому грубому шматку глини, сповідатися шматкові упертої глини. <рес> <рес> Ні, дядю щось не дуже мене бере охота. Усі сини Адама мої брати, а я вважаю шлюб поміж рідними за гріх. Пам'ятай, дочко, пам що я тобі казав. Якщо принц почне про це розмову, ти знаєш, що відповісти. Він зробить помилку проти музики, коли буде свататись не в такт. Коли принц буде надто настирливий, скажімо, йому, що в кожній речі потрібна міра. Так, так. Навіть протанцюємо від пам'яту. Клевір мені, гера, сватання, весілля і покута – це все одно, що шотландська джига, минует або трібушки. Як це а... перші? Тобто сватення мчить швидко, запально, немов шотландська джига, сповнена дивовижної неспаріонки. Весілля почтиве. Статечно, не мов менует, сповнений старвинне урочістю. Потім приходить покута. вона бреде на коли кривих ногах. Чим раз частіше спотикаючись у танці, аж поки не впаде так, Племінниця, ти надто лихим зором дивишся на людей. Зір у мене добрий, дядечку, при світлі сонце я бачу навіть Сюди йдуть гости, всі в масках, Брате та мої місця. Чи не буде вашої ласки прогулятися з вашим поклонником? Якщо ви будете йти тихо, дивитись привітно і нічого не казати будете, я залюбки прогуляюсь. О, особливо, коли піду пічною стежкою. Вазим зі мною. Коли я цього побажаю. А коли ви побажаєте Коли мені сподобається ваше місце. Ой, Боже, коли лютня подібна до кутляру. Що вам сподобатися. Для вас краще, коли цього не буде. У мене без хип. Називіть хоч одну. Я читаю молитовий голос. Тим краще. Той, Ти, хто слухає, може вчасно сказати мій. Господи, подаруй мені вправду в танцю лісері і дай мені позбутись його, коли танець скінчиться. Но ну, панамар відповідає. Ось моя відповідь. – Ні. – І не хочете сказати, хто ви такий? – Тим часом – ні. – Отже, виходить, я жорстокосерда, і всі свої дотипи вичитали і ста веселих оповідань. Напевно, вам про це розповів сеньор Бенедикт. А хто він такий? – Ви його, мабуть, самі добре знаєте. – Запевняю вас – ні. – Він вас не смішив. – Ну, благаю, розкажіть мені, хто він такий? Дотепний дурень з почту принця, справжній блазень. Уся його майстерність в умінні ширити найнеможливіші плітки. Успіхом він користується серед розпутників, та й то через власну підлість, а не дотепність. Він і смішить, і дратує. Слухачі й сміються, і б'ють його. Я певна того, що він десь недалеко крейсирує і би пришвартувався до мене. Коли я познайомлюсь з цим паном, я перекажу йому ваші слова. Будь ласка, будь ласка. Він поламає об мене своїх два-три нікчемних дотипи. Коли ж їх ніхто не помітить і ніхто з них не сміятиметься, він порине в меланхолію. Нам треба йти за першими парами. Мабуть, мій брат закохався у Герру. Він відвів її батька на бік і просив її руки. Там ми всі зникли і лишилась тільки одна маска. Я пізнаю в ній Клавдіо. Чи це не ви, сеньоре Бенедикт? Ви вгадали, це я. Сеньоре, ви зв'язані приязню з моїм братом. Він закохався у Герру. Прошу вас розбити цей намір. Вона не рівня йому. Зробивши це, ви виконаєте обов'язок чесної людини. А звідки ви знаєте, що він закохався в неї? Я чув, як він висловлював їй свої почуття. Я також. Він обіцяв одружити з нею сьогодні вночі. Ходим на бенкет! Я відповів йому за Бенедикта, хоч звістку слухом Клавдіо почув. Все ясно. Принц освічився в коханні. Покластися на дружбу можна нам, Та не в коханні щирому, ясному. В коханні лише на свій язик звіряйся. Нехай про себе дбає кожен погляд, Не треба посередників. Краса труїть нам кров, немовча клунство, І випадку звичайного, на жаль, не передбачив я. Прощай, о геро. – Графе Клавдіо? – Так, це я. – Ходімте разом зі мною. – Куди? – До найближчої верби, графе, і до того ж у вашій справі. Як саме носитимете ви свою гірлянду? Так чи інакше вам доведеться її носити, бо принц спіймав вашу геро. – На здоров'я. – Ви це сказали як щирий гіндляр, що продав бика. Проте, скажіть, ви не сподівались, що принц От так вам віддячити. Оближ тебе, будь ласка. То ви справді сліпий жебрак? Хлопчиська у нього вкрав їжу, а він починає лупити дерево. Коли ви не підете, то я піду. Бідне підстрелене пташиня. Йому тепер одна путь ховатись в очереті. Проте сеньора Беатрича знає мене, і не знає. Блазень принца. Слава про мене йде непогана. Ця огидна ущипливість Беатріче проголошує себе за громадську думку і розпускає про мене плітки. Гаразд, гаразд, я помщуся їй. Сеньор, фі... Я слухаю вас. Ви не бачите графа? Правду кажучи, ваша вельможність, я розіграв роль пані Сплотки. Я побачив його таким сумним, яким здебільшого буває... Пес у кролячому садку. Я розповів, і, здається, розповію цілком правдиво, що вашій милості пощастило здобути прихильність однієї молодої особи. О. І запропонував йому свої послуги. Піти разом до верби, щоб сплести гірлянду, яка личить покинутому коханцеві. Або наламати різок, тому що він їх гідний. Різок? А в чому його провина? Та він завинив немов дурний школяр, який знайшов пташини гніздо і радіючи показав його товаришові, а то його й вкрав. Хіба довірливість – це гріх? Гріш не той, хто украв. Ну, в кожному разі йому б не завадило здобути різки, і гірлянду також. Гірлянду він мусив би взяти сам, а різки згодились б для вас, бо це ви вкрали гніздо з пташкою. <рес> Я навчу її співати, а потім поверну власну. Ну, ваші слова правдиві, коли вона згодна співати з вашого голосу. Беатріче дуже сердиться на вас. Кавалер, з яким вона танцювала, сказав їй, що ви глузували з неї. А ніяк. Та вона сама зі мною так поводила, що навіть і колода того не витримала б. Вона сказала, що я блазень принца. Що я нудний, як осіння негода. Бере мене на глузд, виставляє на посміх. Ох, її слова удари кінжала, кожне завдає болючі рани. Якби її подих був такий же смертоносний, як її слова, біля неї не лишилось б нічого живого. Та я б з нею не одружився, і тоді, навіть коли б її посох дорівнював володінням мадама до гріхопадіння. <ріху> Та покиньте, не треба про неї згадувати. Ну, побачите, що вона богиня помсти і сперечань пекла, тільки сукня в неї краще. Де вона там водночас з'являється неспокій, свари і хвилювання. Дивіться, ось вона. Чи не завгодно вашій вельможності дати мені доручення на край світу? Я готовий йти до антиподів. Дайте мені будь-яке доручення до пігмеїв. Для мене все буде приємніше, аніж зустрічатися із цією гарпією. Отже, нема у вас доручення? Ні-ні-ні, єдине моє бажання, щоб ви не позбавляли нас свого приємного товариства. О, ні, ця страва мені не довподобить. Я не люблю тарахтіок. Так, так, сеньоро. Серце сеньора Бенедикта для вас втрачене. <рес> і справді, ваша вельможність. Одного разу він шахрував і виграв його в мене. Отже, ваша вельможність має підстави казати, що воно для мене втрачене. <рес> ви його перемогли, перебороли і поклали на спину. Принаймні добре, що не він мене. Тоді б я породила багато дурнів. <рес> я прийшла разом з графом Клавдіо, що ви його просили привезти. <рес> я просив від вашого імені, Клавдіо, руки Геро. І вона згодилась. Я переговорив з її батьком і дістав згоду. Отже, призначайте день весілля і бувайте щасливі. Браво, братве, віддаю вам свою дочку і все своє майно. Його вільможність властував цей шлюб, і хай благословить Господь вас обох. Браво, браво. Кажіть, граф, слово за вами. Мовчання – кращий вісник радощів. Якби в мене вистачило слів, щоб висловити своє щастя, невелика була б йому ціна. Сіньоро Геро, ви належите мені, а я вам. Я віддаю себе в обмін за вас із захопленистю. Відповідаєте кузину, або заліпіть йому уста поцілунками, нехай він нічого більше не говорить. Серце у Бо... вас веселе, сеньоро. Так, ваша вельможність. я вдячна, що сум його обминає. Кузина, мабуть, шипоче, що граф панує в її серці. Так, цілком правдиво, кузина. Господи, знову весілля. Усі повиходили заміж, крім мене дурної. Що ж для мене лишилося? Забитися у куток і звідти кричати, Муже мені, допоможіть, мужа. Сеньйора, я вам здобуду мужа. Мені було б приємніше, щоб його знайшов ваш батько. Чи немає у вашої вельможності брата схожого на вас? Ваш татусь виробляє чудових женихів, аби тільки знайшлись дівчата їм до пари. Хочете піти за мене, сеньора? Ні, ваша вельможність. Хіба що мені подарують іншого чоловіка для буденних днів. Ваша вельможність надто коштовні, щоб вас носити щодня. Але, прошу, даруйте вашу вельможність така вже мене жартівлива вдача. Що й казати? Ви народились в веселу годину. Запевняю вас, ваша вельможність матуся, моя криком кричала тоді. Проте в небі у цей час танцювала зірка, і я народилась під нею. Стримайте її, брате, племінниця! Я вже йду, дядю. Даруйте вашу вельможність. Слово честі, яке весело, принадлі дівча. От то була б чудова дружина, Венедікторі. Боронь Боже, ваша вельможня. Що ви, ваша вельможня? За тиждень вони б заговорили одне одного до смерті. Граф Клавдіо одружується з дочкою Леонадо. Я можу цьому перешкодити. Кожна перешкода. Кожна завада, кожне утруднення для мене немов цілющі ліки. Я захворів на ненависть до Клавдіо, і той, хто заважає його намірам, мені допомагає. Як можеш ти заступити йому шлях? Вдавшись до облуди, ваша вельможність, але так хитро, що нікому цей недумку не сподівається. Як? Як саме? Сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Рік тому я казав вам, що Маргарита – покоївка Геро, моя коханка. Пригадую. Я можу попросити її о півночі з вікна опочивальню Геро. Як же це може завадити весіллю? Зумійте лише скористатись цієї отруйної брехні. Ідіть до вашого брата принца і скажіть йому, що він ганьбить свою честь, пристаючи на шлюб славетного Клавдіо з брудною шлюхою Геро. Докази? Докази? Іх доволі, що принце було обдурено. Клавдіо страждав, Гера зазнала ганьби, але она був радий вмерти. Хіба цього замало? Я готовий на все, аби тільки завдати їм прикрості. же, джині, пане, і поговорить з доном Педрою, графом Клавдіо. Розкажіть їм, що я коханець Геро, і що ви розкрили цю таємницю. Навряд вони повірять без доказів. Тоді порадьте їм вночі піти під вікна Геро. Та вони побачать мене і почують, як я називаю Маргариту ім'ям Геро, а Маргарита називає мене Любий Барлахіо. Я зроблю так, що Геро під ту хвилину в покоях не буде. Зрада її, виглядатиме так переконливо, що непевна підозра стане певністю. Ревно, що матимуть незаперечні докази. І про весілля Годі буде й думати. До чого б це не призвело я згоден? Зумієш спритно шукати їх, дам тобі тисячу дукатів. Наполягайте на обвинуваченнях, а я своє зроблю. Піду розпитаю, коли мають справляти весілля. Дивом дивуюся. Як людина, що добре бачить на прикладі інших, якими дурнями виглядають закохані, раптом сама закохується, і тоді настає час глузувати вже з неї. Ось взяти, приміром, Клавдіо. Я пригадую, що був час, коли він не визнавав ніякої музики, крім барабана і піколо. А тепер йому до вподоби флейта і тамбурин. Раніше він міг... Залюбки пройти десять миль, аби подивитись на добре бойове спорядження. А тепер може не спати десять ночей, обмірковуючи фасон нового камзолу. Невже зі мною може скоїти щось подібне? Ні, не думаю. А втім не присягнусь, що й сам через кохання не поширюся у дурь. Яка жінка прекрасна, це добре, коли інша розумна, ще краще. Коли третя доброчесна, чудово. Проте, аж доки всі оті чесноти не поєднаються в одній жінці, кожна закрема мені ні до чого. От моя обранниця має бути багатою. Ну, це зрозуміло. Розумною, інакше навіщо вона мені. Доброчесною. Ну вже ж, бо без цього я й не подивлюсь на неї. Лагідною. Або нехай і на очі мені не навертається. Благородною. Інакше я й за гроші її не потребую. Вона має добре розмовляти, грати на музичних інструментах. А волосся, нехай у неї буде такого кольору. Ну, Ну, який Бог їй послав. Ось ідуть принц і сеньор Амур. Сховаюся за гротом. Ви бачили? Ось там сховався Бенедикт. Де? Ага, так, так. А ну що ж, хочете послухати музику тепер? Так, мій принце, вечір тихий, мирний, прекрасна в нім гармонія живе. Як музика скінчиться, спіймається з вірядком нашу сітку. Ти заспівай нам знову, болтазаре. Навіщо вам потрібно, що ви співом? Я зіпсував ту прекрасну пісню. Ви моглись до себе кращий доказ великої майстерності співця. Прохань не треба зайвих заспівай. Або, принаймні, якщо вже не хочеш, тактовно заперечую. Але потрібен такт, щоб ноти заспівати ці тактовно і тактиків нотуючи не вбиті. Навіщо ця симфонія дурниць? Так ти тактично такти розтактуй. Раність зникла, наче блискавка, в серці сумо Я втратив навіки знов ту, кого кохав. Раді зникла, наче блискавка, в серці сума пав. Я втратив на віки знов світу любов. Моя весна. No. Oh. Пісня, як на мене. І поганий співець, як Зовзім на мене. Зовсім ні. Кінець кінцем ти співаєш досить добре для подібної музики. Коли б так скиглив пес, його б давно повісили. А, слухай, Балтазаре, розшукай найкращих музикантів. Ми хочемо, щоб завтра вночі вони заграли під вікном Геро. Зроблю все можливе, ваша вельможність. Будь ласка, прощавай. На все добре, ваша вельможність. То про що це ви розповідали раніше, Леонато? Начебто ваша племінниця Біатріче закохалася в синьора Бенедикта? Закохалася. Ведіть далі, дичина поблизу. Ніяк не міг сподіватись, що вона полюбить якогось мужчину. Я тако ж не гадав. Найдивніше, що вона закохала синьора Бенедикта, до якого завжди відчувала злива. Не може бути. Так от, у чим справа. Запевняю вас, ваша вельможність. Я й сам не знаю, що думати про це. Вона закохалася до нестя. Страшенно. А може вона тільки удає пристрасть? Вороні ну, Що Бог! ви? Що пристрасть. Ніколи удавана пристрасть не може виглядати так природно. Ніколи, ніколи. А в чому виявляється її кохання? Мерші, настромлюйте живця, рибка зараз клюне. чому виявляється ваша вельможність? Ось, наприклад, сидить вона. Так, ось. Талибон дочка моя вже розповіла вам. А як же? А як же розповідала? Розповідала. Що? А... Що саме? Прошу вас. А вона? Я просто не в силі схаменутися від здивування. Я гадав, що її вдача надійно захищає Біатричі від кохання. Я теж ладен був присягнути вашу вільможниць. Особливо, що до бні дітка. Я ладен би мати все це за жарт, коли б не отасила борода. Облуда не може ховатись під таким пристойним видом. Отруто починає діяти. Піддайте ще трохи жару. А вона освічилась Бернєдіктові у своєму почутті? Ні. Ні. І певно не смілиться. Це О. завдає їй ще більшого суму. А вже ж, а вже ж. Ваша дочка переказувала її слова. Як же я, говорить Беатрича, писатиму любовного листа до людини, яку завжди зневажала? Тут таки почидала писати. А із двадцятью ночі вставала в самій сороці і списала цілісенький аркуш з обох боків. Дочка моя бачила все це на власні очі. О, з цього приводу я згадав одну кумедну подробицю. Е, ви пам'ятаєте, сеньор Леонардо? Так так, так, так, так, так. Коли плебівниця вже написала листа і, перечитавши, згорнула його вона раптом помітила, що імення Бенедикт та і Беатріця лягають форуму, форуму саме це, саме це. Так, потім Вона розірвала листа і почала лаяти себе за почуття до людини, що її здивушає. Я б на його місці, каже вона. Вже так би посміялась, хоч як би палку не кохала, однаково посміялась би, не поскудувала б її Потім падає на коліна, стогне, ридьма ридає, б'є себе в груди, волосся, благає небо, кляне світ, Бенедікте, любий небо, даруй мені, Бенедікте. Справедливо, справедливо, справедливо, дочка Говорить те саме. Оті напади, божемілля, такі страшні, що геро побоюються, аби Беатрича не заподіяла собі лиха. Присягаюся, присягаюся, присягаюся. Добре було б розповісти все це Бенедикторі, О, коли вже їй самій несила сила признатися. Навіщо? Він же перетворить все це на жарт, і сердечна дівчина страждатиме ще більше. Ой, ще більше. Тоді його мало повісити, Беатрича. Чудесна, ніжна, приваблива дівчина, і до того ж, безперечно, доброчесна. Та й напрочуд розумна. М -м -м. У всьому, крім пристрасті до Венедікта. О ваша вельможність, коли в такому ніжному тілі змагаються розум і кохання, можна побитись об заклад, що переможе кохання. Так, так. мені шкода, Беатріче, бо я її опікун і дядько. Краще б вона закохалася в мене, бо я недовго думаючи. Узяв би та й одружився з ним. Прошу, розкажіть про це Бенедиктові. Подивимось, що він на це скаже. Вигадайте, це буде добре. Геро запевняє, що Беатричі помре, помре, помре, а, помре. Та вона й сама помре. каже, що скоріше загине, ніж освічиться в своєму коханні Бенедіктові. Я дуже люблю Бенедикта і хочу, щоб він подивився на себе безсторонніми очима тоді він побачив би, що не такої чудесної дівчини. Прошу, ваша бельможність, час обідати. Коли вже тепер він не покохає її, то я покину вірити в будь-які хитромудрі пастки. <плес> тепер, тепер треба наставити пастку і для неї. Це вже справа вашої дочки і її камеристки. Ото буде сміху, коли кожен з них повірить, що інший палко закохався в нього. Ах, бажав би я подивитися на це. Мабуть, була б непогана пантоміма. Чудова пантоміма, чудова. Нехай Біатрича покличе його обідати. Це не було підстроєно навмисне. Розмова була серйозна. Їм про все розповіла Геро. Я чув, як вони казали, «Беатріча скоріше помре, аніж розкаже про своє почуття». Я не збирався жінитись. Проте не варто вихвалятися цим. Велике щастя почути про себе правду. Тоді можна позбутись власних вад. Вони казали, дівчина вродлива. Я можу це засвідчити. Доброчесна, сперечатися не буду. Розумна? Так, коли не зважати на її кохання до мене. Ну, щоправда, це не говорить про її розум, хоч і не є доказом дурості, бо я і сам можу в неї закохатись». Звичайно, з мене почнуть глузувати, бо я ж так куперто зневажав шлюбне життя. Та б хіба смак не може змінитися? У дитинстві нам до вподоби якась страва, а потім стає огідним навіть дивитись на неї. Та невже дотепи можуть перешкодити людині прямувати, куди вона хоче. Ні, справді. Ну, коли я запевняв, що помрухало стяком, я просто не сподівався дожити до того часу, коли я одружусь. Населення треба збільшувати. Ось і Беатріче. Вона справді чудова дівчина. Я помічаю певні ознаки її кохання. Проти мого бажання мені наказано запросити вас до обіду. Дякую вам, чарівна Беатрича, за ваш труд. Для мене такий самий великий труд заслужити вашу подяку. Як вам подякувати мені? Якби мені було важко, я б сюди не прийшла. Тобто доручення було вам приємне? Так само, як вам простромити ножем гаву. Але я бачу, вам не хочеться їсти. Прощайте. Я буду негідником, коли не зглянусь на неї. Я буду мерзотником, коли не покохаю її. Піду, замовлю собі її портрет. До Вітальні, Маргарито, і там знайдеш кузіну Біатрічі, що з Клавдіо та з принцем розмовляє. Ти їй скажи, що ніби я, Юрсула, блукаємо в садку, і про неї мова точиться у нас. А ти про це почула? Порадь, нехай сховається в альтанці. Нехай встане там послухати розмову. Все розкажи їй, поспішай, будь ласка. Ручуся вам, вона примчиться. Так от, Юрсула. Ледве Беатрича побачить нас з тобою в цій алеї, про Бенедикта заведу я мову. Його назву, а ти почнеш надміру вихваляти Бенедикта. Тоді скажу я, наче захворів він коханням до ясної Беатрича, бо може нас поранити Амур і через слух. Отож мерщій до справи. До нас вже Беатрича підокралась. Ховаючись, мов ташка лугова. Найвищу радість Риболові чує, побачивши в воді стріблясту рибку, що намагається вхопити його гачок. Ми біатритче ловимо. Вона сховалась у зелені рясній. Не помилюся я і не вийду з ролі надійдем ближче. Хай ніщо для слуха З солодких слів не пропаде тепер. Вона Урсула. Надто гордовита. У неї вдача справді соколина, це знаю я. І в неї закохався, ви кажете, шалений Бенедикт. Це твердили і принци між жених. Ви мусите їй це переказати. Йому повинна я допомогти. Та я скажу вже, що для нього краще перебороти навіть власну пристрасть, ніж Біатріче все розповісти. Чому це так? Невже не гідний він її кохання? і ділить негідний з нею ліжка, а муром присягаюся, знайти не можна буде ліпшої людини. Та серцем Біатричень гордовите ще з дитинства. Горді.